Medikuek ez din nahi baserri alderat zerregi nabernet? Medikuik ez edo mediku guti dengune tarat orien dinarazteko gobernuak neuhi batzu ezagiditu bereziki diruz nahi ditu lagundu baina ezta diruarena bakarrik mediku batzuk beste proposamen batzu egiten dituzte joritz bergaretxe angeluak entzunen dugu Kiroletan, jutsiko gizona kaskarrenak atera dira atzo, donapaleuko erri kiroletan, arraunketan zarauzen, sumaiako neskeak ere mandute ikurriña, pilotan, sesta munduko xapelketa gau jasten miarritzen. Eta aroa, pampi, iguskirik ez mementoko. Zerua, estalia, goiber, geldituko dela hastelen untan eta euria ere guneka eginen duela. Goiz eta txaldeko hori eta oitabos gado tarat baizik estirela alduko temperaturak. Aro, edera, bestela hastegusian biartigoiti. 2006 euro mediku eskasa den lekian lan egiteko prest diren mediko entzat. Hoa irabete batzuk, onartu zen e-reforma hasten da, baina marri zolturren Frantziako osagarriaren ministroak egin e proposamena segitzeko ez dira mediku guziak prest. Mediku guti den guneetan plantatu nahi luketen medikuek 2006 euroko lantzaria eskeniko diete eta gazteer ikasketak ere egiteko laguntzak presbali madira plantatzeko gune horietan. Joritz bergaritxean geluko medikuaren iduriko neohi horiek ez tira aski izanen bere inguruan beste proposamen batzuk aipatu izan direla erreiten eh, dauku. Diana le diputatu dipo pato bat zure eh, eta 81 mesela inpo pato barko eh, instalazioa ya eh, ikasketak asterakoan as be, eh kasqueta kasterakoan esanaz da wala me di cousana disso be la kasla bezala joren jira ez hitzen bat pasatzera le cou inpo pato bat eta la fegatikas fegit posako ostoraia ldatu diren eta beste batzuek, behitutze beste, beste soluzio batzu, baina o, bi horiek dira soluzio haipatu e, genak, marrik soltu genek duena, piskat gauzak politi egiteko, zentara gafatzen eda sindikatuak bere aski ebeda horka dituela e, instalazioaren inpozak eta haipatzen duelarik, Beraz, ça uh, ez a ça mais qu'est-ce qu'il fait dute ere, autres uh, medikal euh je te nature capacité mediku aller maison médicale votre légité kolpe, kolpez, baina catastrophane médicaux copoulondivat il vous pas là au médicaux colpé colpef mais il aurait des guita cérébrale chez madame Margarida de cui les couvre ne dans demora demora gutian n'est-ce steko egoera horik ezkagagia da bilakatzena zonbeit eskualde etarna. Atzo goizean akizeko ondoan pestalier gazte batzenndu zen, trainak jorik hendaiatik paiseat zuen treinak atxeman hogoita hiru urteko gazte hori idurriz jahirik zen burdin bidian eta ezta askifite aldatu traina jindelarik eta kolpean hilda traina gelditurik egon da bioren eta erdiz eta trafika guzia ere beste trainak ere berant handia ukan dute. Hiru terminal edo hiru pausa guneko haide bakarbat egin hori da eusko jaularitzaren sedea, euskadiko aireportuen kudeatzeko plan baten prestatzen ari da, eta laster presentatzeko du jaularitzak loiu, foronda eta ondari bia, terminal geldi litaizke, bainan aireportu bakar bat egituren osagarritasuna baliatu eta indartzea da aldaketa helburu nagusia, bere alde nekezia haundietan beita, diru galtze haundietan Badira, eta behaz elkerlanean hartzea litaike geroko aterabidea. Aratzalde juntan, Jose Txegarai kardinaleak mintsaldi bat niko du espeletan. Europa giristino ikuspegitik geroa nola, ohtaz mintzatu behagada, Aratzalde juntan lau honetan espeletako elizan. Zoue, filma Donapalehun gaur eta Donibaneegarazin Biaja filma hoen parte batzu, eskualegian itzuliak izan dira Donibaneegarazin bereziki, Geltokian kontinental hotelian Egiko etxeaitineean edo garraziko bortuetan eta ateratze ofiziala aitzin, buruo ondagian izanen da hori ikusten ahalko da beraz hemen gaindi, istorioa da estadu Battuetako mediku batek. Martin Sheen jokolariak egiten duena, esperientzia haundi eta berezibat biziko du kompostelako bidean, beraz kompostelako bideetaz da beraz filma hori berezikiago, gaur ikusten da zortziak eterditan donapaleuko zin emana eta biagaratzean zortziak eterditan ere donibane garaziko zin Eri Kirolak, dutxik irabazi du, irotan hori eta irugaren Dona Paleuko Eri festivala, atzo, diende hain nitz, Dona Paleuko plazan, aro edera lagun, bigarren berdin egindute Dona Zaharre eta mitikilek, ondotik gabadi urdinarbe Dona Paleu, Dona eta landesetako puion. Lehen aldiko zeremandu sokatirako zongiago ka Dona Zaharrek gabadiren kontra, orgaiokoa eta aizkolarien proba joan ditu dona paleuk, urdinak bekoak izan dira segalari hoberenak, dona zahartak izan dira saku lasterkarei saluenak eta mitikile nagusitu da lasto altsatze jokoan. Arraunketan, ustega bekeriarik ez zarauzko ikurriñan, nesken neus, euskotren Ligan, Sumaiako telmodeuna nausitu da berriz ere, eta San Miguel Ligan, kaikuk hutsegin eta titulua eskuratu du, Koldo Nagusia. Nesketan, Zumaiako telmo deunak getxoko ikurriñan utxegin bazuen ere, denboraldiko gainerako estropadetan nagusitu eginda. Hala nagore osoro, traineruko lemazainak, zarautzen ere, favorituak zirela onartu bai, baina etzen fido estropada aurretik., Bueno, eh, irabaztea gatoz, da berrondurtet eskun. Bai, bueno, favoritaga, baina e, demostran berte hori egunetik, una favoritaga zela, eta hon, ba, favoritatik etiak esgatu zenin, esparur, demostraten, ba... Orduan problema gaxagutzako, es? Orduan ba, gure biharra ondo etxea eta berra ondo urtetezkun. Nola nahi ere, atzokoan horeretako ibaikari sorti segunduko aldeaterazion, hogeita bat segundu larun batekoa kontuan hartuta, eta zarauzko ikurri nagusituta, Euskotren liga irabazi bute Zumaiarrek, amar estropagatik batik bederatzi irabazi bituzte, baina erronkaberriak bituzte poza harren. Zumaiako entrenatzaia. Bai, getxoan Euskotreneko bat galdu gendunetan, ondarrebilan gipuzkoako ligaakoa. Batetabat, baina bueno, guztan daetan aparta jartzeko, nota jartzeko mouko tempora dainduela. Gaina ausokuek izan da guretzat zarautzek beti izan du kontsatxiki baten itxura. Eta bai, bandera oirabaztia esaten du temporadana ziren hau edi aleira ziareguak. Eta bueno, banen artian, aber ba, jarraipen ematen dion. E, mendik aurrera? O, donosti dira behira, itxu-itxu. Erra hori behira, itxu-itxu. Eh? Bai, ez da beste nio Bai, ez da politia izaten titul hori hartzia, baina bueno, nik ustean de egin ditula favorito bezala juteko. Ikusiko, Galiz Egu badak iu zerrimo da gaun, baina bai bildurra jumbiar. Eta desuilatu gabei behik bai, eta zangoan ekin, hau hor daude. Horne urtuko bituzte, Galiziarrekin ere aien indarrak, donostiko kontxarako zailkapen estropa da, agorri gilaren hogeita bederatzean jokatuko da. Eta pilotan orai sesta puntan munduko xapelketa gaur hastenda miahitzen, lehen partida beraz miahitzeko euskal raian, ara txeko behatzionetan, olahan eta erkiaga, tambur eta kurveren kontra. Beti pilotan eskushka eskerparetan miahitzeko master pro lehiaketako finala, haima isola eta beroizeke ere mantzuten xala eta zubietaren kontra hogoitabi eta sorsi eta donibane garazin, garatenian, atxalde juntan bostonetan, hariko dira lagalde eta, eta batxitia dukazu, etxeverri eta eskuraren kontra. Eta kirolari lotu berezitasun handia ikusteko parada hasteuntan ondari bian Ferland, Fernando Alonso eta Felipe Massa formula bateko ferragiren lasterketa, otoaren erakusketa izanen da eta moto hoam Santander delaikoak eraikin mugikor bat ezagiko du eta hor, otoarekin argazkiak egiteaz gain proba egiteko simulatzaile bat ere izanen da eta erakusketa hori da beraz ondari bihan gune bakarra eskualerian eta biharetik orsegunerat ondari bihan ondartzako aparkalekian bihar eguerditaik aratzeko behatziak arte.